Egyedül. A lelkem felszecskázott darabokban potyogott szerteszét. Csak vonszoltam magamat, az életkedvem elhagyott. Teltek a napok, állandósult a torkomat folytogató érzés, és végül már semmire sem vágytam. A hazajutás sem érdekelt. Biztosra vettem, hogy ekkorra már egyetlen rendőr sem gondolkodott az eltűnésemen, és mint minden ilyen hír, ez is csak egy statisztikai adattá változott. Egy sajnálatos múltbéli esemény, amire nincs megoldás. Ekkorra már úgy véltem, még a tulajdonanyám is belenyugodhatott az elvesztésembe. Már amennyire egy anyja esetében ez lehetséges. Talán az apám keresett tovább, de csak titokban, nem kínozza tovább a többieket. Valahol mélyen, a nagy zuhanásban szerencsére találtam egy eldugott kis zugot a lelkemben, az üresség szobácskáját, amely képes volt egy-egy bambuló elmerengéssel életben tartani. A semmi földje volt ez, olyan kis oázis, amely csak percekig tartott a felszínen. A szívem darabokra esett, szanaszét szaggatott véres húscafatokra. István mellett legalább telt az idő, hálás voltam minden feladatért. A purgálás, azaz a hashajtás mellett gyakorta végezte a beüntést, másnéven kristélyozást. Olyan nyomorultul éreztem magam, hogy a klistéozásnak is tudtam örülni, mert a gondolataimat legalább elterelte. A kor gyógymódjai között ez is indokolatlanul előkelő helyen állt. Ilyenkor a vizet István egy klisté fecskendővel és egy marha hólyak segítségével vezette a végbélnyíláson át a bélbe. Az én dolgom az edények és eszközök előkészítése és eltakarítása volt. Nem a karrierem csúcspontja, de legalább éreztem, hogy élek. A bűz és az undor kiszakította a megszokott tompaságból, elvégre a kellemetlen inger is inger, és az arra adott reakcióm bizonyította, hogy még létezem. Az ebédszünet végén a kocsmán állítunk egyet Istvánnal. – Isten malmai lassan őrölnek! – szóltod a Tóbiás, és rám kacintott. Udvariasan felfelé görbítettem a számsarkát, de nem válaszoltam. Nem akartam beszélgetni, nem akartam látszani sem. Egyik nap a Somogyi is túl kedvesen köszönt rám. Ez is egyértelmű jele volt, hogy menthetetlenül pórul jártam. Mihály tűnt fel az étteremnél. Ő is azonnal észrevett. Megvárlak a foháznál, szóltam Istvánnak, és felhajtottam a maradék italomat. Az ábrázatom elárulhatott valamit, mert azonnal hátrafordult ő is. Lábamat gyengének éreztem. A gombocztól a torkomban nyelni sem tudtam, és csak szaporán lépkedtem. Menekültem. Anna! Hallottam meg az ismerős hangot mögöttem. Nem fordultam meg, de megálltam. A béredet nem fizettem meg. Mondta, mikor utolért, sétált. Szívesen venném, ha visszajönnél. Nem válaszoltam semmit. Egy ujjal sem érek hozzád, ha nem akarod. Tette hozzá zavartan. A vége később is ugyanez lenne. Nem megyek vissza. Mihály, hát itt van! hangzott föl mögöttem egy nyafka lányhang. Egy kisasszony közelített felénk, előkelő, világos kék ruhát viselt, finom csipkével. Szőkehaja gondosan megtervezett loknikban táncolt a vállán. Annyira sietett, hogy a szoknyáját is felemelte, így a virágokkal himzett világos topánkáját is láthattam. Hát megvan! az édes a nyelbédnél elígérte nekünk. Nem lehetett több tizennyolc évesnél. Fiatal, csinos és gazdag. Szeme ragyogó kék színben csillogott, azzal is képes volt mosolyogni. Az a fajta szépség, akinek az arca ártatlanul kedves, és olyan szabályos, mintha egy meséhez rajzolták volna. Ráadásul a fogai is porcelánfehéren világítottak. Mihály udvariasan meghajolt előtte. Nyári kisasszony természetesen elviszem magukat egy hintózásra. A fiatal arcoska nem tudta elrejteni túlcsorduló örömét. Elolvatt a gáláns Mit csinál maga itt a tűző napon? Még megsüti a fejét! – trillázott, csilingelő hangján, miközben fehér ujjával a lokniát tekergette. – Várjon meg az étteremnél, ott biztosan talál magának árnyékot. Azonnal csatlakozom. – Csak nem kórálja magát! – Tetszett neki Mihály, és ezen nem csodálkoztam. Én némán bámultam magam elé, miközben a nap már kínzóan égette a tarkómat. Adós maradtam egy kifizetéssel, azt rendezem. A kisasszony szeme elkerekedett. Ó, maga így szokta ezeket intézni? Úgy beszélt előttem, mintha ott sem lettem volna. Vigyázzon az ilyenekkel, mert ha nem tanúk jelenlétében fizet, akkor képesek még letagadni. Tíz forintért a tulajdonanyjukat is eladják. A poros földet bámultam a lábunk előtt, a repedéseken éppen egy csapat vonult át, keresve a legcélszerűbb útvonalat. Fegyelmezetten követték egymást, nem tértek le a láthatatlan nyomvonalról. Állítólag a tapogatóikkal kommunikálnak. Szemmel láthatóan bevált nekik. Keveseket érdekelnek az erdőmezőn átvonuló hangyamunkások, akik alázatos szorgalommal csendesen cipekednek. Pedig megható a búzgóság, amivel ezek a karavánok a súlyemelőket is megszégyenítő kitartással hordják, a testüknél is nagyobb magvakat. Mire vár? fizesse ki és menjünk! Itt vagyok magának tanúnak. Szerencséje van, hogy erre jártam. A végét vártam. Kedvesen magam is boldogulok. Szólt oda neki, Mihály. Legyen kedves az étteremnél megvárni. A kisasszony meglepődött, de nem sértődött meg. Mosolyogva távozott. Sajnálom, Anna, mondta, közben átnyújtotta az erszényéből előszedett pénzérméket. Köszönöm, mondtam, de rá sem néztem. Ökölbeszorítva tartottam a pénzt a markomban, akkora erővel, hogy fájt. Haragszor rám? Ez nem harag. Anna, én... Ne szóljon egy szót sem. Könybe lábadt a szemem. Kérem. Hajlongott és magázta a kisasszonyt. Ahogy engem soha. Aznap este nem maradt meg bennem a vacsora. Szó szerint belebetegettem oroszi Mihályba. Minden rosszban van valami jó, ezt mondják. Ha másra nem jó a történetem, hát elrettentő példának. A tót! Kezdte Katica, aki a sporta melletti házban lakik, ahol kilóg az almafa. Akinek az a csahós kutyája van? Igen, az a tót. sem fordált Istvánhoz, hogy érdeklődjön felőled. Asszonyt keres. De hisz az egy ember. Beláttam, hogy a lehetőségeim meglehetősen korlátozottak. Amennyiben nem jutok haza, kemény élet vár rám. Éjjel, ha lehunytam a szemem, a szőke lányt és Mihályt láttam magam előtt. Rémámaimban sétáltak, csókoloztak, és bizony bibliai értelemben is megismerkedtek. Féltékeny voltam. Még egy öreg kanca farára is az lettem volna, ha Mihály keze meglapogatta volna. Így hát a csinoska miatt eluralkodott rajtam a kínzóérzés, belülről emésztett, és nem tudtam elkergetni a fantáziámban születő képeket. A kreatív elme fájdalmas hátránya féltékenység terén. Az agyam kérlelhetetlen volt, és szünet nélkül dobálta elém a legfájóbb képzeteket. Másnap reggel Zsuzsi izgatottan várt, nyomban a közepébe vágott. Tegnap Ambrus találkozott a Somogyival. Itt van egy pesti kisasszony, neve Nyári Zsófia, a Senyei Ágika hívta meg. Sennyei Ágnes melegszívű teremtés, egy veszprémi nemesi család leánya. Az apja Isván egyik törzs vendége volt. Míg az öreg senyei kúráltatta magát, addig rendszerint ő és az édesanyja az oroszi étteremben ebédeltek. Azt hiszem, már láttam a lányt. Mondtam, amire Zsuzsi szeme elkerekedett. Törékeny kis szőke. Szép? kérdezte gyanakvóan. Sajnos igen. Ambrus ezt elhallgatta, pedig a somogyival ketten vigasztalták, Állítólag sokat sírtogált. Ne aggódj! Mihálynak tette a szépet. Attól még tetszhet Ambrusnak is. Nekit te tetszel, nyugtattam meg. Az űrge se jár egy lyukba. Zsuzsi, Ambrus nem űrge, és csak te vagy neki. Bolondul utánad. Egészen biztos. Teljesen bizonyos. Oroszi tekintetes úrral nem jár sikerrel. Ezt hogy érted? Kérdeztem kalimpáló szívvel. A kis szőke eltűnt vele, de valami nem alakulhatott jól, mert zokogva szaladt vissza az étteremhez. Somogyi próbálta az ágikával együtt megvigasztalni, de csak nem akarta abba hagyni a bőgést. Hiába foggatták, nem beszélt. Csak sírt.